Bueno, berez, eh, arrazoia diru laguntza honetakotz ba, bueno, eh, begibiztan dago, posogunero komunikabideetan ikusten ari gara ba, Filipinas, bat eh, Tifoi horren ondori nola gelditu den, gu mm, daukagu gure aurre kontutan eh, dirutza partida bat horrelako ba, larrieldatako gordeta, E, iaz askenean karitazeri eman genioan, baina bueno, pues, aurten hori ikusirik urutze gorriaren bitartez etorriz itzaigun eskata, eta ba, ala onartu ditugu gobernu batzordean irumila euro berez genitun gordeta, baina bolondrezen bekan nola ezitzaigun e, inorrere hau zestu, ba, genitun beste irumila euro, beraz batu diogu eta zein mila euro bidale ditugu Filipinesetara gurutze gorriaren bitartez.